обміркувавши свою відповідь. «Отже, такого ніколи не було?» – запитала Міссі. «Можливо, було. Інколи легенди народжуються з реальних подій, які справді відбулися», – сказав Мак. І знову запанувала тиша. Тоді історія про смерть Ісуса – це також легенда. У повітрі було чутно – як коліщатка логіки крутяться в голові Кейт. Ні, це справжня історія. Знаєш, мені здається, що історія про індіанську принцесу теж правдива. Мак почекав, доки дівчата впорядкують свої думки. Наступне запитання було від Місі. «Великий дух – це ще одне ім'я Бога? Батька Ісуса?» Мак усміхнувся в темряві. Виявляється, вечірні молитви нені з дітьми давали результат. Припускаю, що так. Це гарне ім'я для Бога, оскільки він, дух, до того ж великий. Чому ж тоді він здається таким жорстоким? Що ти маєш на увазі, Місі? Мак зрозумів, що останнє питання хвилювало дітей найбільше. Великий дух змусив принцесу зістрибнути зі скелі, а Ісуса померти на хресті. Мені здається, що це дуже жорстоко. Мак був спантиличений. Він навіть не знав, що сказати. У своїй шість із половиною років місія ставила запитання, на які дорослі не можуть дати відповідь упродовж століть. «Доню!» Ісус знав, що його батько зовсім не жорстокий, а люблячий. Бог не примушував свого сина помирати. Ісус вирішив зробити це добровільно, тому що був сповнений любові до тебе, мене та кожної людини в цьому світі. Він урятував нас від наших хвороб так, як це зробила індіанська принцеса. Цього разу тиша запанувала надовго. Мак вже навіть подумав, що діти заснули. Однак, коли він хотів уже нахилитися і поцілувати їх на ніч, із помітним тремтінням пролунав тонесенький голос. «Тато?» «Так, доню?» «А мені колись теж доведеться стрибати зі скелі». Серце Мака ледь не зупинилося, коли він зрозумів, до чого була вся розмова. Він обіняв свою маленьку та притиснув її до себе. Хрипкішим, ніж завжди голосом, він відповів, «Ні, Люба, я ніколи не проситиму тебе зістрибнути зі скелі». «Ніколи?» «А Бог колись може це зробити?» «Ні, Місі, він також ніколи тебе про це не проситиме». Дівчинка щільніше притулилася до тата. «Добре, будь поруч на добра ніч, тату». «Я люблю тебе!» – Місі вислизнула, поринувши незабаром у світ добрих і солодких снів. За кілька хвилин Мак поклав її у спальний мішок. «Усе добре, Кейт?» – Пошепки? запитав він, цілуючи іншу доньку на ніч. «А вже ж?» – так само пошепки пролунала відповідь. «Тато?» «Що, Люба?» – Місі ставить серйозні запитання, правда?» Саме так. Вона особлива, як і ти, хоча ти вже не така маленька. А тепер спати. Нас чекає насичений день. Солодких тобі снів. Тобі теж. Дуже тебе люблю. Я також тебе люблю всім серцем. На добраніч. Дорогою мак застібнув блисковку на причепі, висякався та змахнув сльозину зі щуки. Подумки, подякувавши Богу, він пішов варити каву. Переламний момент. Спілкування з дітьми зцілює душу. Федір Достоєвський. Національний парк озера Валова та його околиці часто називають «маленькою Швейцарією Америки». Дикі масивні гори – що сягають майже 10 тисяч футів, поміж них ховаються незліченні долини зі струмками, туристичними стежками і полонинами, сповненими ароматів диких квіттів. Озеро Валова це ворота до заповідника Іглк, а також національної зони відпочинку Хелкеньон, найбільшого урвища Північної Америки. Завдяки ріці Снейк що тут протікає століттями. У деяких місцях глибина каньйону – дві милі, а довжина від берега до берега 10. – десять. 75% зони рекреації займає бездоріжжя, а вкрите – 900 миль пішохідних доріжок. Колись це була земля індянців, племені Несперсе. Сліди їхньої присутності досі можна побачити всюди, Як, до речі, білих поселенців, що рухалися на північний захід. Містечко Джозеф розташоване неподалік, назване на честь могутнього індіанського вождя, чиє ім'я означає «Гуркіт грому в горах». Ці місця – домівка для розкішної флори та фауни. Зокрема, тут мешкають лосі, ведмеді, олені та гірські кози. Присутність гримучих змій, особливо поблизу річки Снейк, Достатня підстава бути обережними, якщо ви раптом вирішили зійти зі стежки. Озеро Валова сягає п'яти миль завдовжки і миль завширшки. Кажуть, що утворилося воно з Людовика дев'ять мільйонів років тому. Розташоване озеро приблизно за милю від міста на висоті чотири тисячі чотириста Вода холодна аж ломить кості майже весь рік. Наприкінці літа прогрівається достатньо, щоб у ній можна було з насолодою плавати, принаймні біля берега. Цим блакитним діамантом з висоти десять тисяч путтів милується гора Сакагавеа, верхівка якої вкрита лісами та снігом. Наступні три дні маки з дітьми тільки те й робили, що розважалися та відпочивали. Місі, яку здавалося задовольнили відповіді батька, Більше нічого не запитувала про індіанську принцесу. Навіть коли одного дня під час прогулянки вони вийшли до прямовисних скель. Кілька годин присвятили катанню на катамарані вздовж берега. Чимало зусиль доклали, щоб перемогти в турнірі з міні-гольфу. Не злякалися навіть кінної прогулянки. Після ранкової екскурсії на історичний ранчо Овейд, що на півдорозі між Джозефом та Ентерпрайзом, по обідній час присвятили відвідуванню магазинчиків у самому Джозефі. Повернувшись до озера, Джош і Кейт влаштували перегони на картах. Переміг Джош, проти Кейт взяла реванш надвечір, коли зловила три великі форелі. Місі витягнуло одну на хробака, а от у Джоша і Мака не клювало, незважаючи на мудровану приманку. Посеред відпочинку у колі Філіпсіва Непомітно опинилися дві інші сім'ї. Як це часто трапляється, спочатку задружилися діти, потім дорослі. Джош хотів ближче познайомитися з Дюсетами, чия старша донька Ембер виявилася чарівною юною леді його віку. Кейт отримувала особливу насолоду, коли дражнила брата з цього приводу. У відповідь Джош із обуренням проганяв її під тент. Вембер була сестра Еммі, лише на рік молодша за Кейт, з якою вона проводила чимало часу. Вікі та Еміль Дюсети приїхали з Колорадо, де Еміль працював у американському департаменті рибної ловлі та охорони дикої природи. Вікі, окрім хатніх справ, доглядала за їхнім сюрпризом, малюком джейн Джеєм, якому щойно виповнився рік. Дюсити познайомили маки і дітей із парою з Канади, з якою вони потоваришували раніше. Джесс і Сара Медісони були невимушеними у спілкуванні, тому одразу сподобалися Маку. Обоє працювали незалежними консультантами. Джес по роботі з персоналом, Сара у сфері системного управління. Місі відразу прив'язалася до Сари. Їх часто можна було бачити біля стоянки дюситів, де вони допомагали Вікі з Джей-Джеєм. Ранок понеділка випав, напрочуд гарний. Усі були в захваті від планів піднятися канатною дорогою озера Валова на верхівку гори Говард, яка височила на 8150 футів над рівнем моря. У 1970 році, коли дорогу тільки спорудили, вона вважалася найстрімкішим підйомом у Північній Америці. Протяжність її сягала чотирьох миль. Дістатися вершини можна було хвилин за п'ятнадцять у вагончику, який погойдувався на висоті від трьох до ста двадцяти футів. Джес і Сара наполягли не брати із собою бутерброди, бо захотіли пригостити усіх обідом на горі в саміт-грилі. Отже, план був такий – поїсти, як тільки дістануться вершини, а решту дня присвятити прогулянці між п'ятьма оглядовими майданчиками. У дорогу вирушили не дуже рано, озброївшись водою, фотоапаратами, сонцезахисними окулярами та кремом від засмаки. Як і планувалося, у саміт-грилі всі поглинули чималу кількість гамбургерів, картоплі фрі та напоїв. Загальне піднесення, напевно, сприяло апетиту. Навіть місі з'їла величезний бургер і майже весь гарнір. Після обіду друзі влаштували пішу прогулянку до найближчих оглядових майданчиків. Найбільше часу вони витратили на перехід між краєвидом долини Валова, країною ріки Снейк та сімома оглядовими майданчиками диявола, більше трьох четвертих милі. Із краєвиду долини Валова можна було побачити міста Джозеф, Ентерпрайз, Лостін і Валова. З майданчиків «Королівський пурпур» та «Вершина» відкривалася чудова панорама штати Вашингтон та Айдахо. Декому здавалося, що вони бачать, як за довгим виступом Айдахо долиніє Монтана. Надвечір усі були виснажені, але щасливі. Коли вони із гуркотом і з дзищанням спускалися донизу, Місі, що сиділа в Джеса на плечах під час останніх переходів, заснула на руках у мака. Четверо молодих людей, а також Сара, прикипіли обличчями до вікон, охаючи та від навколишніх краєвидів. Дюсити сиділи, тримаючись за руки і про щось розмовляли, а Джейн Джей спала на руках у батька. А зараз один із тих рідкісних і приємних моментів. Подумав мак, які приходять зненацька, захоплюючи подих. Якби ще нен відпочивала разом із нами, все було б просто ідеально. Він переклав місі так, щоб їй було зручніше, відкинув волосся з очей і придивився до її обличчя. Брути під після денної подорожі аніскільки не псували, навіть підкреслювали її невинність і красу. І чому вони стають дорослими? Подумки запитав себе мак, цілуючи місії в чоло. Увечері три родини принесли залишки своїх харчів для останньої спільної вечері. Основною стравою було таку із салатом, а також чимала кількість свіжо нарізаних овочів і соус. Важко зрозуміти, але Асарі вдалося приготувати десерти з шоколадними тістечками збитими вершками та мусом. Смакуючи його, всі почувалися на сьомому небі від щастя. Після того, як залишки вечері було прибрано, посуд вимито і складено, дорослі посідали навколо вогнища, посьорбували каву і слухали Еміля, який став оповідати про свої пригоди, зокрема про ліквідацію контрабандних каналів, що сприяють винищенню знакомих видів тварин, та про переслідування браконьєрів. Він був чудовим оповідачем і мав у запасі чимало захопливих історій. Мак у котре зрозумів, у світі є багато такого, про що він навіть не здогадувався. Першими пішли відпочивати Еміль та Вікі разом з сином. Джес і Сара захотіли залишитися, поки дівчата Дюситів награються і повернуться до табору. Троє дітей Філіпсів – і двоє дюситів одразу ж сховалися під тентом причепа, щоб ділитися своїми історіями і тимницями. Як часто буває біля вогнища, розмови із жартівливою перейшла до сердечної. Сара, здавалося, хотіла більше дізнатися про сім'ю Мака, особливо про Нен. На кого вона схожа? Макензі. Мак використовував найменшу нагоду похвалитися своєю дружиною. Ну. «Вона вродлива, і це не просто слова. Вона справді гарна зовні і усередині». Дещо збентежившись, він підвів очі і побачив, як Джеси Сара усміхаються. Мак сумував за Нене радів, що вечірні сотінки приховують його схвильованість. Її повне ім'я Ненет, але всі називають її Ненет. Вона – знаний фахівець у медичній галузі, принаймні на Північному Заході. Працює в онкології з невиліковно хворими на рак. Це тяжка робота, але їй подобається. Між іншим, Нен пише статті і виступає на конференціях. «Справді?» – зацікавилася Сара. «І про що її доповіді?» «Вона допомагає людям, близьким до смерті» переосмислити свої стосунки з Богом. А конкретніше, спитав Джес, який саме розворушував багаття палицею, змушуючи його спалахнути з новою силою. Мак вагався, хоча він почувався невимушено з цими людьми, все ж таки вони не були його близькими друзями, а розмова ставала серйознішою, ніж йому хотілося. Він спробував сформулювати коротку відповідь на запитання Яке цікавило Джеса? «Нен краще на цьому знається. Мені здається, вона сприймає Бога зовсім не так, як більшість людей. Вона навіть називає його «татом», бо має з ним дуже близькі стосунки, якщо ви розумієте, про що я. «Звісно, розуміємо», – вигукнула Сара, а Джес кивнув. «Це ваша сімейна традиція?» Називати бога татом. Ні, засміявся мак. Таку звичку мають діти, а мені вона видається дещо панібратською. У Нен, до речі, чудовий батько, тому, гадаю, для неї це простіше. Останні слова вирвалися випадково, і мак внутрішньо здригнувся, сподіваючись, що ніхто цього не помітить, однак Джес дивився прямо на нього. «Твій батько не був хорошим?» – тихо спитав він. мабуть, ледь не запнувся мак. Думаю, ви не назвали б його зразковим. Він помер з природних причин, коли я був іще дитиною». Мак засміявся, проте сміх був нещирим. Він подивився на співрозмовників. «Батько напився до смерті. Співчуваємо». Відповіла Сара за убог, і Мак відчув, що це були не просто слова. «А, що вдієш? Мак знову змусив себе засміятися. Життя інколи складне, але й мені є за що дякувати. Після цих слів запанувала незручна тиша. Мак намагався зрозуміти, як їм вдалося так легко його розговорити, за кілька хвиль його врятували діти які вискочили з-під тенту, їм майнули до вогнища. На превелику радість Кейт вони з Еммі помітили, як Джош і Ембер у темряві тримаються за руки, і тепер їй хотілося повідомити про це всьому світові. Сам Джош був вже настільки закоханий, що не звертав жодної уваги на глузування сестри і погоджувався з усім, у чому вона його звинувачувала. Він не зміг би позбутися дивакуватої усмішки, навіть коли б дуже захотів. Невдовзі Медісони обійняли макати дітей і сказали на добра ніч. Сара зробила це якось по-особливому ніжно. Тримаючись за руки з Ембер та Еммі, вони зникли в темряві. Мак спостерігав за дюситами, поки міг чути їхні притишені голоси і бачити світло їхніх ліхтариків. Він усміхнувся та пішов Заганяти свою отару в спальні мішки. Усі помолилися, поцілували одне одного, побажали спокійної ночі. Почулися смішки Кейт, яка знову щось тихенько бурмотіла старшому братові. У відповідь той зашепотів так, що всі почули. «Припини, Кейт, ти така невихована!» І нарешті запанувала тиша. Мак почав збирати речі, які можна було розгледіти при світлі ліхтарів, але вирішив завершити цю роботу зранку, адже вони планували покинути табір наступного дня по обіді. Заваривши останню чашку кави, він посьорбував її, сидячи перед вогнищем, яке встигло перетворитися на купу жаринок, що мерехтіли в темряві. Малуватися такою картиною можна було безкінечно. Мак сидів один, проте не самотній. Здається, це був рядок із пісні Брюса Кокберна «Чутки слави». Якщо не забуде, він перевірить, коли повернеться додому. Милуючись багаттями, насолоджуючись його теплом, Мак із удячністю молився, скільки йому було даровано. Найточніше слово, напевно, благословення – Задоволений, спокійний, умиротворений, маки не здогадувався, що через двадцять чотири години його молитви стануть зовсім іншими. Ранок розпочався не надто вдало, хоча був теплим і сонячним. Маку став рано, щоб потішити дітей чудовим сніданком. Лео пік два пальці, намагаючись перевернути млинці, що прилипли до сковорідки. Підскочивши від пронизливого болю, він перекинув плитку, сковорідку і тарілку з рідким тістом на землю. Діти прокинулися від гуркуту і лайки, висунули голову з-під тенту, стурбовані метушнею. Вони почали хігікати, як тільки зрозуміли, що й до чого. Однак після фрази мака «Це зовсім не смішно!» сховали голови в намет, так і не припинивши посміюватися, та спостерігали за ним крізь біконце з москітною сіткою. Отже, сніданок, задуманий маком як бенкет, складався з холодних, ледь-ледь розведених молоком пластівців, бо майже все воно пішло в тісто. Упродовж наступної години мак намагався організувати збори, тримаючи обпечені пальці в склянці з холодною водою, куди Джош постійно докладав свіжі шматочки льоду, який відколював руків'ям ложки. Но вона поширилася швидко. Сара Медісон незабаром прибігла з аптечкою, і за кілька хвилин пальці мака були помащені якоюсь білою рідиною, після чого біль трохи вщух. Джош і Кейт саме впоралися зі своїми обов'язками і попросилися устанок поплавати в каное дюситів, обіцяючи надягнути рятувальні жилети, після попереднього рішучого «ні» та безлічі дитячих благань, особливо Кейт. Мак нарешті поступився, знову нагадавши їм правила безпеки в каноє та на воді. Він не дуже хвилювався, бо озеро було на відстані витягнутої руки від табору, а діти пообіцяли триматися берега. Мак міг спокійно спостерігати за ними, продовжуючи збирати речі. Місі сиділа за столом, розфарбовуючи книжку, прибану біля водоспаду Малтнома. Вона просто диво, подумав мак, поглядаючи на доньку, поки ліквідовував безлад, який сам і створив. Дівчинка була одягнута в єдину чисту річ, що залишилася короткий червоний сарафанчик із вишитими квітами, який вони придбали в перший день, коли ходили магазинами в Джозефі. П'ятнадцять хвилин по тому мак озирнувся, коли почув, як з озера його кликав знайомий голос: Тату, це була Кейт. Вони із Джошем гребли, як справжні профі. Обоє, як слухняні діти, були одягнуті в рятувальні жилети. Мак їм помахав. Цікаво, як здавалося б, незначна подія або вчинок можуть повністю перевернути життя. Кейт, піднявши весло, щоб махнути ним у відповідь, втратила рівновагу і хитнула Каноя. На її обличчі застиг цілковитий жах, коли човен повільно та беззвучно перекинувся. Джош нахилився в протилежний бік, намагаючись вирівняти Каноя, проте було надто пізно, і він зник у сплеску води. Мак підбіг до берега, однак не збирався лізти у воду, а хотів лише бути поруч, коли вони випірнуть. Першою з'явилася Кейт. Вона випльовувала воду і кричала, але Джоша не було видно. Раптом у буруні хвилі зачеберяли ноги Джоша, і Мак усвідомив. Сталося щось страшне. На його подивування навички рятувальника, набуті в підліткові руки, збереглися. За лічені секунди Мак стрибнув у воду, скинувши сорочку та взуття на березі. Долаючи ці 50 футів... Що відділяли його від перекинутого каноя, він не звернув уваги ні на шок від крижаної води, ані на схлипування своєї доньки. Кейт була в безпеці. Він думав лише про Джоша. Набравши побільше повітря, мак пірнув. Вода, хоча й збурена, залишалася напрочуд прозорою. Було видно футів на три. Він швидко знайшов Джоша і зрозумів, чому той у біді. Один із пасків рятувального жилета зачепився за мотузку каноя. І хоч як намагався Мак його вивільнити, нічого не вдавалося. Тому він знаками пояснив Джошу, щоб той пірнув під човен, де ще мало залишатися повітря. Однак нещасного хлопця охопила паніка. Він ще більше затягував пасок, що тримав його під водою. Мак виплив на поверхню, крикнув Кейт, щоб пливла до берега, а сам набрав у рот, якомога більше повітря, і пірнув у друге. Із третьою спробою Мак усвідомлював, що часу обмаль, тому він повинен або звільнити Джоша від жилета, або перевернути Каноя. Оскільки охоплений панікою Джош нікого близько не підпускав, Мак вибрав останнє. Чи то був Бог із ангелами, чи Бог із адреналіном, він ніколи, певно, не дізнається. Але всього-навсього з другої спроби йому вдалося перекинути Каноя і звільнити Джоша. Рятувальний жилет нарешті почав виконувати функцію, для якої був призначений. Обличчя хлопця показалося з води. Мак випірнув позаду Джоша, який уже знепритомнів і обм'як. На голові у хлопця була свіжа рана після удару каноя, сучилася крова. Батько негайно почав робити синові штучне дихання. Тим часом інші, збігшись на шум, витягнули їх разом із човном на мілину. Не помічаючи гамору навколо, люди тільки те й робили, що давали поради і ставили запитання. Мак зосередився на своєму завданні, хоча відчував, що його також починає охоплювати паніка. Як тільки ноги Джоша торкнулися землі, він закашляв, виплювуючи воду та залишки сніданку. Усі, хто зібрався навколо, радісно вигукнули, проте Мак їх не чув. Некритий хвилею полегшення і припливом адреналіну, він розплакався, Кейт одразу ж обійняла руками його шию, я заридала. Усі сміялися і плакали, й обіймалися. Серед тих, хто прибіг на крики, були Джес Медісон і Сара Дюсет. Над лісом м'яття і радісних вигуків. Мак розчув слова Еммілля, який, немов молитву на Вервиці, повторював знову і знову. Прикро, мені так прикро, мені так. Так прикро. Це було його каноя. Це могли бути його діти. Мак знайшов його в натовпі, обійняв і прокричав на вухо Припини, це не твоя провина, усі живі. Еміль почав схлипувати. Почуття раптово виринули на поверхню, прорвавши загату страху та відчаю. Найгірше було позаду. Принаймні Макові так. Здавалося, Великий Сум, Смуток, це стіна між двома садами Халіль Джебран Мак стояв на березі, намагаючись перевести подих. Про місці він згадав лише за кілька хвилин. Пам'ятаючи, що вона розварбовувала свою розмальовку за столом, він пішов до місця, звідки виднівся табір, але її не побачив. Він прискорив крок і поспішив до тенту, вигукуючи її ім'я, якому голахідніше. Жодної відповіді. Її там не було. Хоча серце забилося швидше... Він заспокоював себе думкою, що хтось мав би її бачити, незважаючи на загальне сум'яття, можливо, Сара Медісон, Вікі Дюсет чи старші діти. Намагаючись здаватися більш-менш урівноваженим, Мак відшукав своїх нових друзів, повідомив, що не може знайти місі, і попросив перевірити, чи не залишилась вона раптом із кимось із членів їхніх родин. Розбіглися. Першим повернувся Джес. Він сказав, що Сара не бачила Місі впродовж усього ранку. Джесс з Маком вирушили до Дюсетів. Назустріч їм вискочив Еміль із помітним занепокоєнням на обличчі. «Місі сьогодні ніхто не бачив. Ми також не знаємо, де Ембер. Можливо, вони разом?» У голосі Еміля відчувався страх. «Напевно, так і є, сказав Мак, намагаючись заспокоїти себе й Еміля. Як ти думаєш, де вони можуть бути? Давайте перевіримо туалети й душові, запропонував Джес. Слушна думка, погодився Мак. Я подивлюся в найближчих до нас, якими користувалися мої діти. Ви зумілим перевірте свої, вони кивнули на знак згоди. І Мак повільно вирушив до найближчого душу, вперше помітивши, що був босий і без сорочки. «Ну і вигляд у мене», – подумав Мак. Він точно розсміявся б, коли б не був занепокоєний зникненням місі. Біля жіночих вбиралень Мак запитав юнку, чи не бачила вона дівчинку в червоному сарафані або, можливо, двох дівчат та відповіла, що не звернула уваги, але може піти і подивитися. Вона повернулася через хвилину і заперечливо похитала головою. «Усе одно дякую», – відповів Мак і повернув за будівлі з душовими. Він знову почав голосно кликати Місі. Було чути, як тече вода, але ніхто не відгукувався. Думаючи, що Місі в одній із кабінок, Мак почав стукати до кожної. Йому вдалося єдине – до смерті налякати літню жінку, коли двері її кабінки несподівано відчинилися. Вона закричала, а Мак вибачився, швидко зачинив двері і поспішив далі. У жодній із шести кабінок місії не було. Про всяк випадок він перевірив чоловічі вбиральні її душові, навіть не задумуючись – Чому вона могла б там опинитися, однак дівчинки ніде не було. Мак стрімголов побіг до Еміля. Єдине про що він міг молитися, о Боже, допоможи, допоможи мені її знайти. Будь ласка, допоможи її знайти. Вікі побачила мака і вибігла йому назустріч. Вона дуже старалася не розплакатися, але все ж таки не стримала сліз, коли вони обійнялися. Мак несподівано гостро відчув, як йому не вистачає нен. Вона б точно знала, що робити, принаймні, що було б правильно. Він почувався дуже розгубленим. Про Джоша та Кейт не хвилюйся. Сара відвела їх у ваш табір, вимовила схлипуючи віки. «О, Боже, який з мене батько!» – подумав Мак – він уже встиг забути про двох своїх старших дітей. Хоча йому і полегшило від звістки, що Сара ними опікувалася. Тепер він іще більше захотів, щоб Нен була поруч. У цей час прибігли Еміль і Джесс. Перший був спокійнішим, другий нагадував стиснуту пружину. «Ми її знайшли?» – вигукнув Еміль. Його обличчя засяяло і одразу спохмурніло. Коли він зрозумів, що сказав, я маю на увазі, ми знайшли Ембер. Вона тільки но ну, повернулася з сусідньої душової, де ще залишалася гаряча вода. Вона каже, що говорила мамі, а віки, мабуть, не почула. Його голос несподівано зірвався. Місі, ми не знайшли, швидко додав Джес, відповідаючи на питання, яке видавалося найнагальнішим. Ембер її сьогодні також не бачила. Еміль устиг набути ділового вигляду. Він вирішив узяти керівництво пошуком на себе. «Мако, нам потрібно негайно повідомити адміністрацію табору, довести інформацію до відома всіх, хто може допомогти. Ймовірно, під час загального сум'яття вона злякалася, її заблукала. Можливо, хотіла повернутися до табору і повернула не в тому місці». У тебе є її фотографія? Думаю, тут є Ксерокс, на якому ми зробимо копії та зекономимо час. Так, у мене в Гаманці є маленьке миттєве фото. Мак простягнув руку в задню кишеню, її запанікував, оскільки Гаманця там не було. У голові вже промайнула думка, що він лежить десь на дні озера Валова. Проте з миті він згадав, що після вчорашнього катання канатною дорогою Залишив його у фургоні. У трьох, вони повернулися до табору Мака. Джес побіг першим повідомити Сару, що Ембер знайшлася, а демісії досі невідомо. У таборі Мак обійняв і, як міг, підбадьорив Джоша та Кейт, намагаючись хоча б вигляд мати спокійний. Він зняв мокрий одяг і натягнув футболку та джинси, Знайшов пару сухих шкарпеток і кросівки. Сара пообіцяла, що вони віки візьмуть двох його старших дітей з собою. Прошепотіли, що молиться за нього і місі. Мак її та подякував. Поцілувавши дітей, він приєднався до чоловіків, і вони разом побігли до адміністративної будівлі. Чутка про порятунок на воді вже дісталася невеличкої штаб-квартири табору. Тому керівництво був... Гарний настрій. Він швидко змінився на протилежний, коли три чоловіки по черзі почали розповідати про зникнення дівчинки. На щастя, в офісі була аксерокопіювальна машина, і Макс зробив з десяток збільшених зображень місці, роздавши їх усім навколо. Наметовий табір навколо озера Валова складається з 250 стоянок, п'яти районів і трьох місць для масового відпочинку. Молодий помічник керівника табору Джеремі Беллами виявив бажання допомогти. Вони поділили табір на чотири зони, і кожен пішов прочисувати свою, озброєний картою фотографією місії і переговорним пристроєм. І ще один помічник вирушив на місце стоянки Мака на випадок, якщо дівчинка туди раптом повернеться. Це була повільна методична праця, занадто повільна для Мака – Хоча він знав, кращого способу знайти місі немає, якщо вона ще була на території табору. Блукаючи між наметами та причепами, він молився і давав обітниці. У глибині душі Мак розумів, що обіцяти щось Богові було нерозумно, навіть неправильно, проте нічого не міг із собою вдіяти. Він був у відчаї, прагнучи повернути місі, а Господь точно знав, де вона? Відпочивальники або гуляли десь поза своїми стоянками, або готувалися до від'їзду. Ніхто з тих, кого вдалося опитати, не бачив місії чи когось схожого на неї. Час від часу пошукові загони зв'язувалися зі штабом, щоб дізнатися, чи є якісь успіхи. Однак ніяких новин не було аж до другої години дня. Мак... Майже завершив прочисування своєї ділянки, як по рації пролунав виклик. Джеремі оглядав територію найближчу до виїзду з табору і начебто щось знайшов. Еміль наказав усім робити позначки на карті, щоб знати, де вони вже були. Тому назвав номер стоянки, з якої Джеремі вийшов із ними на зв'язок. Мак дістався туди останньому. Еміль Джеремі ще один молодик, якого він не знав, щось жваво обговорювали. Еміль швидко ввів його в курс справа, познайомивши з Верджелом Томасом, міським хлопцем із Каліфорнії, який провів у таборі все літо. Повертаючись із друзями з вечірки, що затягнулися до ранку, він бачив старий пікап кольору хакі, який рухався дорогою до міста. «О котрій годині це приблизно було?» – запитав Мак. «Я вже казав», — повторив Верджил, показавши великим пальцем на джермі, «близько обіду, точніше не скажу, у мене було похмілля і, відверто кажучи, тут ми майже не звертаємо уваги на час». Простягаючи молодику фотографію місії, Мак різко запитав, «Ви справді її бачили?» «Коли цей хлопчина вперше показав мені фото, я її не впізнав» відповів Верджел. Проте згодом, коли він повідомив про червоний сарафан, згадав, що дівчинка у зеленому пікапі теж була в червоному. Вона чи то сміялася, чи то плакала. Я не розібрав. Чоловік у машині її штовхнув, може, дав ляпанцю. Але з іншого боку, вони могли просто жартувати. Мака заціпило. Ця новина була приголомшливою. Однак, на жаль, з усього почутого вона єдина мала сенс, адже давала хоч якесь пояснення, чому вони досі не натрапили на жоден слід місії. Усім своїм нутром він не хотів, щоб це було правдою. Він розвернувся і побіг до будинку адміністрації, але його зупинив Еміля. «Стій, Мако! Ми вже повідомили адміністрацію по рації та зв'язалися з шерифом Джозефа». Вони вислали людей і оголосили пікап Він не встиг договорити, як на територію в'їхало дві патрульні машини. Перша рушила до адміністративної споруди, друга – до місця, де вони стояли. Мак помахав поліцейському і підскочив до нього, коли той виходив із машини. Чоловік на вигляд років тридцяти назвався інспектором Далтоном і почав записувати їхні свідчення. Упродовж наступних годин – Усі активно працювали над розшуком місії. Орієнтування розіслали всім відповідним постам – до Портленда на заході, до Бойса на сході штат Айдахо, та до Споукена на півночі штат Вашингтон. Поліція Джозефа виставила пости на шосе Імнаха, що вело вглиб національної зони відпочинку Хелкен'йон. Якщо викрадач повіз місії цією дорогою – Лише одним із багатьох можливих напрямків, якими він міг вирушити, то поліцейські зможуть одержувати інформацію від тих, хто їде на відпочинок. Внутрішніх ресурсів не вистачало, тому паркових рейнджерів також попросили бути уважними. Місце стоянки Філіпсів було огороджене червоною стрічкою. Усіх сусідів поблизу опитано. Верджил згадав усе, пікап... Водія та пасажирку, після чого його свідчення розіслали в усі відповідні інстанції. До відома також поставили підрозділи ФБР у Портленді, Сієтлі та Денвері. Зателефонували Нен, яка одразу ж виїхала. Її везла найкраща подруга Маріан. Були задіяні навіть службові собаки. Однак слід убирався на найближчій стоянці, підтверджуючи правдивість – Розповіді Верджила. Після того, як фахівці суд медекспертизи прочесали табір, інспектор Далтон попросив Мака повернутися і уважно перевірити, чи все на місці. Окрай виснажений емоційно. Мак робив усе, що міг, аби допомогти, що сили намагаючись пригадати ранкові події. Обережно, щоб нічого не переплутати, він відновив у пам'яті свої дії. Віддав би все, тільки б прожити цей день спочатку. Навіть якщо б йому знову довелося опекти пальці і розлити тісто для млинців, він зробив би це, не замислюючись. Нічого підозрілого чи незвичного Мак не виявив. Тоді він підійшов до столу, за яким сиділа Місі. Розмальовка була відкрита на сторінці, на якій вона почала розфарбовувати індіанську принцесу Племені Малт Нома. олівці, якими користувалися місі, теж лежали на місці. Проте її улюбленого червоного не було. Припускаючи, що олівець міг упасти, мак почав шукати на землі. «Якщо ви шукаєте червоний олівець, то ми знайшли його ось там, під деревом», сказав Далтон, показуючи в напрямку автостоянки. «Він, мабуть, випав, коли вона відбивалася від...» Інспектор так і не завершив думку. «Звідки ви знаєте, що вона відбивалася?» – запитав Мак. Поліцейський вагався, проте за мить усе ж відповів. «Ми знайшли неподалік у кущах її черевик. Вас не було, тому розпізнати його ми попросили вашого сина, Мак». Немов відчув удар Квалдою в живіт, коли уявив доньку, яка бореться із жахливим збочинцем. В очах потемніло, забракло повітря. Макс сперся на стіл, боючись втратити свідомість або зблювати. Лише тоді він побачив шпильку із сонечком, що стирчала із розмальовки. До тями він прийшов так раптово, ніби хтось підсунув йому під ніс розчин. А, «А це що?» – запитав він Далтона, показуючи на шпильку. «Що саме?» «Шпилька із сонечком. Хто її сюди поклав?» «Ми подумали, що вона належить місі. Хочете сказати, що вранці її тут не було?» «Абсолютно точно», – запевнив Мак. «У неї нічого подібного взагалі не було. Я переконаний, що цієї шпильки вранці тут...» «Не було!» Далтон одразу сказав щось по рації, і через кілька хвилин криміналісти вже оглядали наявний речовий доказ. Інспектор відвів Маковбік і пояснив, «Якщо це так, то нам слід припустити, що викрадач місії навмисно залишив шпильку. Він зробив паузу, а тоді повів далі, «Це може бути і поганою, і доброю новиною, містер Філіпс». «Не розумію», – сказав Мак. Поліцейський знову завагався, чи варто ділитися з Маком своїми думками. Він підшуковував правильні слова. «Добра новина полягає в тому, що це єдиний речовий доказ, який може допомогти нам натрапити на слід злочинця». «А погана новина?» – запитав Мак, затмувавши подих. «Ну, погана новина...» Я не впевнений, що в цьому випадку йдеться про таке, але люди, які залишають щось на місці злочину, як правило, роблять це навмисно. А це найчастіше означає, що вони коїли подібні злочини раніше. «Що ви маєте на увазі?» – відрізав Мак. «Це серійний убивця. Це знак, який він залишає навмисно, аби позначити територію чи що». Мак розгнівався. А на обличчі інспектора Далтона можна було прочитати, що він шкодує про свою відвертість. Однак ще до того, як Мак вибухнув остаточно, у Далтона на поясі запрацювала рація. Пролунав виклик із відділення ФБР у Портленді – Орегон. Мак відмовився відійти та почув, як жінка, що назвалася спеціальним агентом, попросила Далтона ретельно описати шпильку – Мак пішов за інспектором до місця, де працювали криміналісти. Шпильку поклали в пластиковий пакет із защупкою, і Мак, стоячи позаду експертів, слухав, як Далтон її описує. «Із розмальовки стирчала звичайна шпилька із сонечком. Якщо не помиляюся, жінки носять такі наласкані піджака. «Опишіть, будь ласка, колір та кількість цяточок на сонечку», – пролунало прохання по рації. «Хвилинку», – сказав Далтон, розглядаючи пакет. Е, «Голова чорна, ну, як голова сонечка. Тіло червоне з чорними краями. З лівого боку дві чорні цятки, якщо дивитися згори. Зрозуміло?» «Так, продовжуйте, терпляче відповіли по рації. «З правого боку сонечка, три цяточки, отже, загалом їх п'ять». Запонувала тиша. «Ви впевнені, що цяток саме п'ять?» «Так, мем, п'ять!» Далтон підняв голову і зустрівся очима з маком, який перейшов на інший бік, щоб краще бачити. Його погляд ніби запитував, «Яка кому справа, скільки тут цяток?» «Добре, інспектори Дебні!» «Далтон, мем, Томі Далтон!» Інспектор знову зиркнув на мака закотивши в очі. «Перепрошую, офіцер Далтон, можете перевернути шпильку та подивитися, чи немає нічого зі зворотнього боку?» Далтон перевернув пакет і глянув знизу. «На зворотньому боці якийсь відбиток, агенте... Я не розчув ваше ім'я». Віковське Пишеться так, як вимовляється. Там літери чи цифри?» «Зараз гляну. Так, є... Схоже на номер моделі ЧК146, так начебто правильно, Чарлі Карл 146. Через пакет розібрати складно. По той бік мовчання. Мак прошепотів Далтону. Запитайте, що це означає? Далтон вахався, але, зрештою, запитав: е, Віковський, ви ще з нами? Так. Голос звучав утомлено і безнадійно. «Послухайте, Далтон, ви не могли б відійти в місце, де б вас ніхто не чув?» Мак схвильовано закивав, і Далтон зрозумів його прохання. Секундо. Він поклав пакети з речовим доказом на стіл і відійшов у бік, дозволивши Маку йти поруч. Їхнє спілкування вже давно вийшло за межі поводження поліції з потерпілими. Можу нарешті розмовляти. Кажіть, що це за шпилька? Ми ловимо цього викрадача дітей майже чотири роки, вистежуючи його в дев'яти штатах. Адже він постійно зміщується на захід. Він має прізвисько вбивця Сонечок. Але зберігайте цю таємницю, бо про неї ніхто, зокрема, і преса ще не знає. Ми припускаємо, що він винний у викраденні і убивстві чотирьох дітей. Усі дівчата... «Молодші десяти років. Щоразу він додає цятку на сонечку, тому цей випадок вже п'ятий. На місці викрадення він має звичку залишати шпильку одного випуску й моделі, начебто він купив цілу коробку таких шпильок. На жаль, нам поки ще не вдалося з'ясувати, де саме він їх придбав. Ми не знайшли тіла жодної з викрадених дівчат, проте, незважаючи на ідентичний результат роботи криміналістів, у нас є всі підстави вважати, що вони загинули. Злочини були скоєні або у кемпінгах, або поблизу національних парків чи заповідників. Найімовірніше, що злочинець – досвідчений альпіаніст, який добре орієнтується в лісі. Абсолютно нічого, окрім шпильки, після себе він не залишав. А машина? У нас є опис зеленого пікапа, на якому він залишив місце злочину. Машину ви точно знайдете. Якщо це дійсно наш клієнт, то її було викрадено за кілька днів до цього, перефарбовано, нашпиговано відповідним спорядженням і позбавлено від відбитків пальців. Слухаючи розмову інспектора Далтона з агентом Віковський, Мак відчував, що втрачає останню надію. Він спромігся лише сісти на землю і закрити обличчя руками. Чи була в світі більш виснажена людина, ніж він? Уперше, з часу зникнення місії, він замислився над низкою жахливих наслідків і вже не міг зупинитися. Злі та добрі з'яви беззвучно змінювали одна одну в страхітливому параді. Макс спробував позбутися цих примар, але не зміг. У голові промайнули жахливі кадри тортури болю. Чудовиськ і демонів із самої безодні, з пальцями із колючого дроту і лес для гоління. А також Місі, яка кличе тата і не одержує відповіді. Ці жахи перепліталися з власними спогадами. Ось Місі робить перші кроки зі своєю чашкою в руках, яку вони називали Місісіпі. Ось їй недобре від шоколадного торту, якого вона переїла. Ось нещодавній образ Місі, яка заснула в нього на руках. На думок не вдавалося позбутися, що він скаже на її похоронах, що він пояснюватиме мене, як таке взагалі могло статися, Господи, як таке могло статися. Кілька годин по тому маки з дітьми вирушили до Джозефа, що став центром пошуків, масштаб яких значно розширився. Власники готелю безкоштовно надали йому додаткову кімнату, і коли він переніс туди свої речі, то не зміг більше чинити опору у домі. Він із вдячністю пристав на пропозицію інспектора Далтона забрати дітей повечеряти, а сам сів на край ліжка відчуваючи себе затиснутим у безжальні лища та вічею. Він розгойдувався назад-вперед. Крики ридання виривалися із середини його єства. Саме в такому стані його застала Нен. Двоє прибитих горем рідних людей тримали одне одного за руки. і плакали. Мак виливав своє горе. Нен не давало йому зламатися. Цієї ночі мак майже не спав. Ведіння з'являлися, наче хвилі, що невтомно накочувалися на скелястий берег. Зрештою, він здався. Саме перед тим, як у небі з'явилися перші ознаки сходу сонця. Та відпочинком це навряд чи можна було б назвати. За один день він витратив річний запас емоцій, а тепер почувався спустошеним, занесеним у безглуздий світ, який, як здавалося, тепер завжди буде сірим. Незважаючи на рішучі протести Нен, зійшлися на тому, що їй краще повернутися додому з Джошем і Кейт. Мак про всяк випадок залишиться, щоб посприяти пошукам, як тільки зможе. Він просто не міг поїхати. Раптом місі десь поруч він же так їй потрібен. Новина поширилася швидко. І незабаром приїхали друзі, щоб допомогти зібрати речі і відігнати причеп у Портленд. Зателефонував начальник, запропонував усіляку підтримку і сказав, що Мак може залишатися там стільки, скільки потрібно. Кожен, хто знав ситуацію, молився. Уранці почали прибувати журналісти разом із фотографами. Мак не мав бажання з ними зустрічатися та після деяких вагань відповів на запитання, розуміючи, що інформація може поширитися далеко та сподіваючись, що це прискорить пошуки місії. Мак промовчав стосовно порушення протоколу інспектором Далтоном, а той, відповідно, віддячив, інформуючи його про хід розслідування. Джес і Сара, бажаючи, хоч якось, допомогти, проводили час із родичами і друзями які приїхали підтримати Мака і Нен, взявши на себе основний тягар спілкування з пресою від їхнього імені. Здавалося, вони встигали всюди, уміли вплітаючи нитки спокою в полотно скаламучених емоцій. Із Денбера приїхали батьки Еміля Дюсета, щоб забрати віки з дітьми додому. Еміль з благословення батьків вирішив залишитися і допомогти Маку, тримати зв'язок із адміністрацією парку. Нен швидко потоваришувала із Сарою та Віки, дещо відволіклася, граючись із Джей-Джеєм і водночас допомагаючи своїм дітям збиратися в дорогу до Портленда. Вона зривалася доволі часто. Віки і Сарою завжди були поруч, плакали і молилися разом з нею. Коли з'ясувалося, що допомога більше не потрібна, Медісони зібрали речі. Після сповненого сліз прощання вони вирушили на північ. Обіймаючи мака, Джес пошипки мовив, що вони ще обов'язково побачаться, а тим часом він молитиметься за них. У Сари по щуках бігли сльози. Вона спочатку поцілувала мака в чоло, а потім обійняла Нен, яка знову захлинулася риданням і схлипуванням. Сара почала щось наспівати, і хоча мак не розібрав слів, його дружину це втішило. Мак не зміг спокійно провести поглядом своїх друзів, що від'їжджали. У дорогу готувалися гідюсити. Мак знайшов хвилинку і подякував Ембер і Еммі, які підбадьорювали їй допомагали, коли це так було йому потрібно. Джош прощався з повними очима сліз. Уся його хоробрість раптом зникла, принаймні тепер. Кейт, навпаки, була твердою, мов камінь. Вона потурбувалася, щоб всі обмінялися адресами та мейлами. Вікі, яку буквально довелося відривати від Нен, була досі приголомшена. Нен підтримувала її, гладила по голові, й шепотіла на вухо молитви, аж поки Вікі заспокоїлася і вирушила до машини, що вже очікувала. До обіду всі сім'ї вже були в дорозі. Маріан повезла Нене з дітьми додому, де на них вже чекали родичі, готові всіляко їх втішати і підтримувати. Мак з Емілем вирушили до Джозефа в патрульній машині інспектора Далтона, тепер уже просто Томі. Там вони купили сандвічі, яких, щоправда, ледь торкнулися, а потім прибули до поліцейського відділку. Томі Далтон сам був батьком двох доньок. До того ж старшій тільки ну, виповнилося п'ять років, тому він так глибоко перейнявся горем сім'ї Філіпсів, ставлячись до своїх нових друзів, особливо до Мака, із добротою і повагою. Тепер доводилося переживати найскладніше – чекання. Маку здавалося, що він ледве рухається в самісінькому епіцентрі урагану подій, що беруть навколо. Новини з'являлися звідусілля. Навіть і Мель не мав часу відпочити, оскільки підтримував постійний зв'язок із фахівцями та просто знайомими. У день прибула група агентів ФБР із підрозділів трьох